Ciutadella, la radio llibre dels estudiants A benvinguts a Ràdio Comunicació Autònoma. Avui és el primer informatiu emès en directe. Avui, dimarts també, dia 2 de desembre del 2008, es continua ocupant les facultats de la UAB. Avui ha començat educació i des de comunicació continuem resistint. Ahir va ser un dia mogudet. Educació ultimava els preparatius per ocupar en una assemblea oberta i en el Consell d'Estudiants. Avui, com ja hem dit, l'ocupació ha començat i ha comptat amb el recolzament majoritari dels estudiants. S'han ofert xerrades, debats i videofòrums que la majoria dels professors i alumnes han acollit positivament. El nostre estimat equip de Deganat va convocar només delegats i juntaris per parlar sobre l'ocupació de la facultat. No obstant, la resta d'estudiants van pensar que, hòstia, també tenim dret estar informats. No, senyor Daganat? Així que un gran nombre d'alumnes va omplir la sala de juntes. El Degà pretenia arribar a un acord per acabar amb l'ocupació, però gràcies al seu espectacular domini de la demagògia, en temes com l'aplicació del Pla a Bologna, els alumnes expedientats, el dèficit públic de la l'OAB o el recolzament dels professors, va convertir la reunió en un enfrontament. No es va arribar a cap acord. Canviant de tema, es celebraran assemblees informatives dimarts i dijous a les 2 del migdia per petició d'una part dels estudiants. Aquesta setmana, excepcionalment, es celebrarà el dimecres 3 de desembre. Si voleu dir la vostra opinió i escoltar la vostres companys, no hi falteu. L'Hortet, una associació d'estudiants en favor de l'agricultura ecològica i les cooperatives de consum, va portar-nos fa uns dies grans sacs de pasta i llegums. Aquests dies s'estan celebrant reunions amb aquesta organització per tal de crear una xarxa de menjar i cuina comunitària a totes les facultats ocupades. I fins aquí el nostre programa d'avui. Seguirem informant i seguirem resistint.